c e do aniversário do Jefferson aqui no b o l i b o l i v a m o s a s s i r Vou comer bom, planta, água, puta, pra que chorar? Vou comer bom, planta, água, puta, pra que c h o n a r Que negócio é esse? Pensei o profissional também aqui, a t l e y a Ronesa Simone, c l a u d e t e do g u a m á aqui com a gente, abraçando o Júnior e Val do Paladar. O homem, é bom. o homem é espetacular! m e Bora Nilce! Jelice Jefferson, bora Jefferson! Tá, Alexandre Cabeludo, tá bora Alexandre! Bora Jana, um abraço no Júlio! Meu parceiro g i r ã o、Giro�, mega fuga, bora g i r ã o Só nunca aquiado assim! O Cabalote pega fogo, garoto. O t i z i n da Calvin Kai também t á com a gente hoje. Para aniversário do f a m í l i a dos Malabora Famílio. b a r a m i t o s chute de marcas. Esse cara é considerado. É o do ouro, m a r a Nete. パーティーアキーのプレイボーイパーティーアキープレイボーイ E saiu do da laçada! Meu parceiro Miri da XK também, bora Miri! Meu parceiro Coyote, bora l u p o p Rodrigo、no、Botona tá na área, deu meu abração! Só na manhã assim! サっバさん Até、que o camarote hoje tá bonito, hein? É, Só os empresários do camarote, todo mundo no uísque. Aniversário do p a l m e i r a Lara não podia ser melhor. Show, show, Deus, olha. Boy, olha show, Deus, Bora, princesa k e u r i Alessandro das Menizas. Olha o que é, né? v a m o s só n a m a n h ã da turnê das melhores? Tá na hora de esquentar! Fora a cabeça do Robin, você tá na hora, garoto! Fora a sua e l e i n ボデ t ーボディ o ボ o ィ l i ディーボデ l ーボデ s ーボディーボ c ィーボディーボディーボディーボディ q u e ィーボ r i a ボデ u d ボディー a ディーボディー o DA ーボ r i ーボディーボディーボディーボディーボディーボディ d ボディーボデ d i ボ a ィーボデ a t ボディーボディーボディーボディーボディーボディーボディ i ボディ E q u e ーボディーボ Rogerino sem freio, tá lá na h o a bora r o g é r i o Esse cara também, que é um dos considerados aqui do hobby, tá surtindo com a carça na hora, abração, garoto! Pra cima, r o g é r i o Vamos lá! Jeito, você vem nascer, foi se p a r a do jeito que é u e n a s e r i se r a r o jeito q e é que e Tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei. Meu parceiro, o Xuxu Mega f u g u também tá lá na h o a bora, Xuxu! Botei, botei, tirei, botei, botei, tirei, o t i r e i botei, tirei. Tudo, no fim do movimento, você fala, você fala, você fala. Novo Mega Robson. A aparelhagem mais querida da Terra Firme. Vamos lá, galera, n o s e m b a q u e r a Nosso sabaraço aniversário, meu vambáscoa, Lindsay Jefferson. Bora esquentando o bole, bole desse jeito. Vamos lá! o Sombra também naves, os pop nela está na área. É o poplite, é o poplite, é o poplite. Pra cima e vão do Paraná. E o camarote, uma loucura. ロビンケティスタラケルジェンドロビンケティスタラケルンロビンケティスタラケケティスタラスタラケティススタラティスタラケスタラケティスタラケティスタラケティスタラケティスタラティスタラケティススタラケティススタラティスタラケティスラケティスティスラ r o d r i n o do ouro, n a Carol? Bora, Rodrigo, você é Rodrigo Botora. Nosso trio terrura, bora, Malu, você é a Nara. Um abração no Júlio. Só no aquecimento do、no、r o b b y o、no、bolo. ダメダメダメダメダメダメダメダ Hoje, eu vou falar pra tu hoje as Robinetes estão de baixo, garoto. As n o v i n h a estão sensacional. Tá na hora de descer, tu vai! Sensacional.、Aê. Descendo gostosa, descendo gostosa, descendo gostosa, descendo e s p e c i a Ivaldo Paraná, d i d o d i d o doido, doido, doido, d o d o A liga a Vanessa também, a a d r i a n a q u tá com a gente hoje. Bala, Vanessa.、E Cadê a Joana, hein, a e、bora Vanessa! Olha a Joana, h Canoa! p u o a n a a q a q a q u a q u u i a q i tá a q a q u tá aqui, tá aqui, tá aqui, t u i t u i tá a q aqui, tá a t aqui, tá u i a q aqui, aqui, u i t aqui, t aqui, aqui, aqui, a q a q i tá a q i tá aqui, t u i a q a q i tá a tá aqui, t a q aqui, t tá a q u u i tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, t á Da classe, subindo na área. O meu parceiro m e g doideira e tudo, bora, m e g a i e Vai empurrando assim! Agora eu tô assim, tô fazendo besteira. De dia eu tô casada, de hoje eu tô solteira. Da rainha, como já tá? Bora, Júlio Pineiro! O m a r c e l o a b r a n t a m b é m n a c a b e c ele a primeira, não, tá com a gente hoje, o Bela b r a n c Vai aquecendo o bole, bole, desse jeito! v i r e e olha pro DJ, agora vai! Quando eu mandar a putaria, vai a putaria, vai a putaria. Salva a Siri, quem tá bom! Eu vacino o Churiu, já presente, ô Churiu! Um abraço pra você, minha joia rara, Churiu! Um abraço pra você, menina! Cadê a Jade Carlos e os e 0 Cadê eles, hein? Já estão comigo presente, ô Churiu! Ele tá olhando pra ver, ver se ele me acha e engraçado. Olha pra tua frente, Suriu! Camarote! Meu parceiro Bicho q e eu e t i l o aqui pelo lado direito! p a r a Cláudio, você tem na área, bora, Sueli! Júlio Dalverende! Olha b r a cima, sim! O meu parceiro Marlon, juntamente com o meu parceiro Rodrigo m o t o r a Meu parceiro Alisson também. Um abraço pra você. Aumente só mais um pouquinho, DJ. Só um pouquinho. Como é que é? Olha o s a n d e sem frente na área. Vamos esquentar o. Poxaço, Bora dar um giro aqui pelo lado esquerdo também o direito. Aqui no central, bora r e c o n h e c e r a galera, garoto! Abração, menino! Dia só um pouquinho do grave, bota só mais um pouquinho agora. Meu parceiro,、no、Blake da King Silvia e ele, Amanda! Um abraço pra você, viu, Amanda! Meu parceiro、no、emprestado e cheio de sem freio também, tá lá no Bora ç a n d e マスターズのパスコラは、またマテウス Meu parceiro particular、ベッド・ウェイって、なあや。たっきり言うたら、おはようございます。 なんでしょ a ね O meu parceiro Daílson do Rob! Eu e i Esse cara é Rob da Via Jefferson! E cara veio de muleta pra curtir teu aniversário, Rigens! Bora Daílson! A p a r t e de b r a s i l i mesmo, s o que veio e s s cara aí, viu, Manino? Vem o meu parceiro Gato Leite daílson! Obrigado pelo carinho, obrigado, viu, Maninho? É n ó s É Rob daílson! Meu parceiro Biscoitinho também tá na área, na primeira, meu bola Biscoito! Você é Gil, empresário Jones em freio, Alexandre c a m e l u d o bola l o b o Meu parceiro Lobo tá na área, bola Lobo! Meu primo Thiago tá na área, ele é j o i g e meu parceiro Pelado, uma única presente meu também. Sol, meu parceiro Lá da Calveira também tá com a gente, b a r a Léo! Ei Júnior, vamos lá! Meu parceiro Mombo tá na área, viu meu irmão? Tá curtindo, tá no hobby, bora d e barcar, eu te b a r o O Pelado tá só de boa por ali, passa o pão agora. Master Isaac, bora Rogerinho, você é a primeira、no、que vai cair essa live! n W Robin! Eu vou com o de eu, Ricardo, o grande Ricardo, g r a ç a r a você, ele e o e l i c do, do Gelo hoje, já estão comigo também por aqui, né, m o u r i n o Passa bem pra t a r z a n e l l Adriel, Alexandre e s ó primeira dama, Erika! Pra cima! Mas o destino agora me faz viver, sentir. Quando foi embora, não sabe como sofri. Sei que onde e s t i v e está pensando em mim. Minhas noites agora s ã m e é Robin n r Gostou das、um、b、e、da da tô... a r q u e j s n o a r a s u boca r a f e mim. e n s e f o r aí. a c h bom r a r o r a b i n e t e á se a c h a n só por i m me l e v a c a m b o r e m a m a o r m b i a a r d m m ó r a rei da Gilda. Bora, i l d o a b por a s outras p e o a Olha só, Murilo! As garotas do Rob hoje na pressão, né, b a l i n h o As Rob LEDs agora? Ah, tá. Sobra sim, então. n Meu parceiro Mauro, seu futuro também a m i n e i a Já no camarote, no palminho dos maras. a Olha a u l i n h a p o n i q u e t e Aquele c a m a r ã o e s t á muito bonito ali. Bora que t á bacana assim. Toque no gol lá também. Meu p a r c e l o j u n i n o Ferrari. Bora, b l e a k r o d r i g u i n h o do g u a b a também. Bora, Barãozinho. c a b b i n a pressão, pressão. Eu m a r c e l d Ivaldo para dar comigo o presente hoje, né, Ivaldo? Ele está comigo, b r a s i l i v a l d o Pra cima, Maninho. ジェセイアナッ Na u na l ana, s, na <S, você, a a corpo, <S e ettes,、Vai! s o n バラレ r i h o p e e d a h i as i t a n i v i e i a nosso 10 aí tá por aí no c a m a r o t e Samuel, abração, garoto! Meu parceiro Rogerinho sem freio, meu parceiro também m e x e n d e sem freio. O biscoitinho, meu parceiro também, rapaz. d O lobo tá na área. Toda comitiva Gabrielzinho também. Todo mundo viu o vigilador, m e u menino? Aí a mesa s o b os patrões. O meu parceiro Biscoitinho, Gabrielzinho também tá na área. E a Caça Live, Caça Live, Live. No、body, body, gentil, body, body. O voleibol e daquele jeitinho assim. Toleibol. O viciu meu viciu, meu viciu, meu viciu, meu viciu, meu viciu. Fortíssimo Bil tá na área. Olha o pneu do cara embora, só, gente. Beleza, não deixou isso aí hoje, né? Meu parceiro Gil tá no h ô b b y vovózinho. Sobe, sobe. Sentir, e as Robinetes v o i c a r m l u i g u e l l o í s a também tá na área, Baraú Olha aqui a blusa do Robin、um oh, oh, oh. e t Abração E as j a b u z i Olha só, j u n o Que Brasil imenso receber u a equipe TS hoje, viu, Mourinho? Minha grande amiga, rainha l Elai. Elai, já tô aí contigo, viu? Já jogou aí. Vício, a equipe meu TS, vício, TS, meu parceiro, meu h o r a c e Grande Eloísa. A Dandália tá por aí também, Dandália, tá? E toda a galera da equipe TS daqui a pouquinho tá com vocês, ok? m a r c i u p m Minha amiga também, Silvaginho. parceiro l á r a tá com a gente, b a r a Silvaginho. i ピラミッギャス、ジャンナール、バナチッタナ Olha só, b o n i n h o Meu parceiro Marcinaldo, Bruninho Leite comigo na área. Eles estão laçando tudo hoje, né, b o n i n h o Que、um、prazer imenso se receber eles no ROV, viu? Marcinaldo, juntamente o m parceiro Alberto Leite. Toda a galera hoje r e u n i d o Bruninho Leite, bom sinal, viu, m u n i n h o Um abraço para você, Bruninho. a f i n a Ramos, uma jovem, né, Vitor? E o Vitor, o m u l t i m o aqui, meu irmão. O meu passou cobrindo, hoje tá batendo a bola, cobrindo só você.、Um、tá na hora de esquentar a mulher. b e l t r o Ternura fazendo, d e r r u a Minigelado aqui pelo lado. Pra cima, g a l a r a m a t e o z i n h o Olha aqui que acabou o seu parceiro Chuchu também. O nosso de Mega Fuga tomou na área, viu, menino? Mega Fuga, como sempre, representando a festa do hobby. Bora, Chuchu! Embora, aqui,、no、e a Nara virou laçadora. Hoje me sinto, eu já, o Família Feijão b r a s u l parceiro Fox também na área. Meu parceiro Barãozinho, meu parceiro Jajajá. A família beijou pressão hoje na pressão, maninho. Só quem já chorou aí. Olha o cabeludo, tá na área, Júnior. m e u grande amigo, fortíssimo,、um、cabeludo, cara, que tem o nosso respeito também. E aí, cabeludo? Pra cima, maninho. O b a r a r a baixo, c a d ele? O barajiro pra baixo, o sonho é bom, n garoto? Esse tem m o r a aqui no Rony.、No no no no no no、Bora pra cima, assim desse jeito. Meu coração é seu,、Tomi. ele é todo seu.、Tomi. Vamos lá no c a r v a l passa ele pro céu. Aquece、mamão. essa parada, aquece, vai no caquiado. a q u e c なかっちさん、一緒にローナモン、こっちへきぜきぜき。まじかびっしゅうど、エラディーヴィッド、ぷとんどん、んどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん Eu participe do Bill, participe também. O Isaildo, Grande Rei da Dira, Thiaguino. h Toda a galera junto、e、m o bicho, dado hoje o presente. A l a d o n i n a um abraço pra você também, presente. O Paulinho e o Fabrício na área. Vai pra cima, Fortíssimo Bill, é a volta hoje, viu, menino? Já pensou como você d i s s Eu e sou e l プラスチックシチアチアチアチアッチアッチアッチアッチア O meu parceiro Checo Pro Boy também, meu Checo、no、do Táxi, tá com a gente. Quero ver o、um、gritinho, quero ver、um、gritinho. o gritinho. u f O aquecimento da mulherada. O banquete das maravilhas, dançam、um、pra valer. A gasolina o r é hora mulher o bone, bone aquecer Aquece a A dar Aquece A a de g tá cara e acabou.、É. Só quem sabe fazer o caqueado vai fazer agora. Vai fazer o Só no caqueado. Só no caqueado. Só no caqueado.、No no no、tá na hora de aquecer, juro. Vamos assim! Onsuman, só no c a q u e a d o Onsuman, treme. Teme, teme, teme, teme, teme, teme. Treme. Vai tremendo, o camarote, vai tremendo, tremendo, tremendo tudo. Tremendo. Alô, família dos malas, pra cima, garoto. Faz faz, caqueado, faz, faz o caqueado, faz o caqueado, faz o caqueado, faz, fazendo caqueado, faz o caqueado, nós f a z e m o caqueado, f a z o caqueado, nós f a z e m e d o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, Já já tem show do s a q e c r r i s s eu sou erro, i s o Eu sou eu Robinson, eu sou eu Robinson, aquece meu hobby, vamos pra cima se. Deck no m a c h i O n g O cadê o grito a m u l h e r n a solteira que já tá no bodybone, body, hein? Cadê a mulherada solteira? Cadê a mulherada solteira? Só quem tem um amigo coro dá um grito aí! E a torcida do pai Sandu tá aí, tá? Só a galera do popão, joga a mãozinha pra cima, bate na palma na mão, bate na palma na mão, bate na palma na mão, bate na palma na mão. Na palma na mão, na palma na mão uma liça branca, outra liça azul. Uma liça branca, outra liça azul. Azul. azul. E a galera do remo tá ida. Joga a mãozinha pra cima e bate na palma na mão, na palma na mão. Sai, sai da frente. Sai, sai da frente. Eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir. Eu sei que pode ser mais forte. Pode ser mais forte. Um, dois, três, vamos lá. Esquenta o、um、hobby, esquenta o、um、hobby. Esquenta, esquenta, esquenta, meu hobby. Esquenta meu hobby. Olha só, menino. O Romulo tá comigo pra gente, pra cima! Foi pra cima, Mourinho! Vamos! d e família, parabeniza o DJ Jefferson. Alô, Biscoitinho! Esse cara é demorar o bora, Lobo. Empresário h a n i s s a Freio. Castelaio, você Rogerinho. Alexandre Caberudo, vai Gabrielzinho. Para Clóvis. Olha a f r i d a Alverende, tá comigo por ali, viu, maneira? Essa Pri, vou te contar. Tava em cima do Robinho, agora bateu f a t o tudo. g A Bela, a Samanta Nete, meu parceiro do Ouro. Pra todo mundo comigo hoje, m e m e n i n a O meu lado esquerdo hoje tá com Trio Terrura. Bora, Bequino, bora, Wagner. O Nego, bora, Matheusinho, o Alu. Bora, Nara, eu falei que tu vai virar lançadora, não falei? Eita, pera, Rodrigo Duolo também, bora, Carol. Arlon Pop, você eu conheço, é o Coyote, n a primeira dama, né, Arlon? O Juno pra baixo. Arlon Rodrigo Motora. c a q u i a d o c a q u i a d o vai、no、do c a q u i a d o c a q u i a d o c a q u i a d o c a q u i a d o na pressão do meu Rob é assim. Olha só, menino. A nova z o n a hoje comigo n Abressão, aniversariante a s do dia também, viu, menino? Ela, a Alessandra, o t o l da Cuba em cima na área também, viu, menino? Na z o n a zona, tava com a saudade de você no Rob, hein? Pra cima! Mora Triguira! Bora, d r e n o Marino, você aparece também? b r a s i l a Solteirinha tá na área também! <fusuru> Bora, GNV! e a q u e l a base, o Gé. Bora, Paulinha Boniquete, você tá na área? Vamos lá! Só no caque, só no caqueado pra cima, sim!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 ワペーセードアムリアラー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 Aquece, aquece, Valdo, aquece, v aquece, l d o a aquece, aquece, vai a q u e c e n d o aquece tudo, vai a q u e c e n d o aquece, aquece. Tá nas m l a quando os mano bota, r a bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, b o t t e ã o vai ter medo! Caqueado. Só quem sabe fazer o que aqui é na Antes... cima! Dá-lhe uma laçada, dá-lhe uma laçada! Vai, aquece, aquece tudo, aquece tudo! Vai que a c e n d o aquece tudo. Aquece tudo, aquece tudo. Vem, periquita, vem. Quero mais, um pouco mais. É com vocês. Depois vamos. Quero um carinho, um abraço, me dá、um、favor no meu r o n c ピンポー r meu 一度、私たちの顔を見つけたらいいな。も u 一度、私たちの顔を e つけたらいいな。 Fazer uma pergunta aí, quem é que deu m a vizinha fofoqueira d á r o grito? Eita, Ei, tem te muita fofoqueira! E a galera do Pai Sandu tá aí, tá? E a galera do Clube do r e m o tá aí também? também. Tá, tá na hora de tocar essa aqui! Eu、sou o Maninho! Meu parceiro t u í r a Boy DJ Pedrinho! Olá do Hot v i d e r viu Maninho? Os caras aqui detonam o、no、Hot v i d e r o n e q u i n h o do Parsinho também! Eles vieram, Maninho! j a nani deu a curtir hoje o nosso aniversário! Um abraço pra a você, t u í r a Meu parceiro Pedrinho! Tá todo mundo comigo hoje! É Hot v i d e r na veia, viu Pedrinho? a n d e r s u l Tato sempre aí na produção! Bora, Alexandre! Meu parceiro Hildo também tá na área, bora Hildo! Esse cara t e m m o r a l aqui com o Júnior! Meu parceiro, o rei da Dinas, o homem que mata no futebol! Bora, Jaguinho, playboy, você, fortíssimo m i l l tá na área! b r i q u i r a bora, nina, bora, bora briga! deixa no b a t i d ã o deixa no b a t i não deixa, ã o deixa no b a t i d ã o Cadê a mulherada que tá apaixonada hoje aqui no Body Boy, e i Bora s i m que tá l e g r e Pois e n t i E você? Vai! Vou ficar maluco. Sem você, amor. Eu vou estar perdido. baby a m o r Solta a voz pra ficar bonito, vai! ピーンと一緒 a 行ってくれよ。 デシャノバティデオン、デシャノバティデオ パンダスーパーダスーパーダスーパーダスーパーダスーパーダスーパーダスーパーダスーパーダスーパーダスーパーダスーパーダスーパーダスーパーダスーパーダスーパーダスーパーダスーパーダスーパーダスーパーダスーパーダスーパーダスーパーダ A novinha não me quer, só porque eu. A novinha não me quer, só porque eu. Olha só, eu vi menino! Nada, gosta, Minha do... cúpula do pobre Brasil parceiro de parceiros de Mike, meu parceiro Mike de DP, o Jaleia、quer. e o Cleiton comigo na área, né, menino? Eles estão juntos hoje aqui, hoje no Robin A Cúpula, hoje um presente, né, menino? n o s s o equipe também, Robin Nena está na área, abraçando o Júnior. O GP Trino tá tocando e faz você se balançar. Meu parceiro daí, isso, bora daí, isso não te esconde, agora que eu te vi, garoto. Pega terremoto. Daí, isso no Robin Omeblum. Pega terremoto. O homem é espetacular! v、uh! e n quem d e i r i a quem d i r i a Quem diria? Quem diria? Vamos s i m Quem diria? Quem diria? O meu parceiro Neto Braga! Ele tá com calma, DJ j u n h o Calma, j u n h o que o público tá na área, viu, Xuxu? Quem diria? Desse jeito do m e n calma. Relaxa aí, nós vamos nessa pra cima que o hobby é hobby, viu, Boninho? A pressão não para, não. Eu tomei c o n t O p a o t a r r a d o Eu t o m e t a Eu t o m e o n t a Eu o b i s c o i t o s e m f r e i o c o m i g o h o j e t a m b é m b i c o i c o t o m e i t o m e i e m e i o Eu t i o a Eu t n a e o m a n o v a m a r c a a Eu i Maria Cardoso, você tá no berço, tá no home. s e j o do Júnior. b r a na r a Para l a n ç a d o r bora Júnior pra baixo. Arlon Popin tá na área. Comitiva do Japuti. Bora, c o y o t j ú n i o Pinheiro, bora, Meca, você tá na área. Meu parceiro j ú n i o Castro tá escondido ali pelo que eu t i o bora Júnior. Tô bacana, tá legal. Vem, vem, e r i q u i t a O nosso acometido também lá no Jabutita com a gente hoje, ao r a ç ã o d o j ú l i o r Só o、um、aquecimento, menina. Tá chiscado. O Jabutita então pode m p u r r a r tudo no b o n y b o g Aqui novinha. Sou safadinho, te j o g o na parede, E te empurrou. Foi empurrado, foi empurrado, foi empurrado, foi empurrado, foi empurrado, foi empurrado, foi empurrado, foi empurrado, foi empurrado. Quem corre, corre, corre, empurra, empurradel. Quem corre, corre, empurra, empurradel. Ele é brabo, ele é de cair, ele é mec, ele é nossa. DJ <mulho> Junior tá aí. Quero ver o c a b a n a e m pro ratudo agora. <mulho> バラエティー Joga a mãozinha pra cima, joga, bate na palma na mão, bate na palma na mão. A torcida mais feliz daqui hoje, eu acho que é do Remo. Cadê a galera do Remo aí?、Ei? Joga a mãozinha pra cima, bate na palma na mão, na palma na mão. Só a galera do Remo d á u m a vaia da galera do Pai Sando aí. Imagina falaram que o Papo tá na série B. E a torcida tá em pés também. Cadê a galera do Pai Sando aí? p a p ã o na primeira divisão! p a p ã o na primeira divisão! Vai, vai, vai! É o Pop l i m e É o Pop l i m e É o Pop Line, é o Pop Line. É a Mega Fuga, é a Mega Fuga, é o Pop Line. É a r o b i n e t e é os Robinetes. É o Pop Line, é o Pop Line. Aquecendo tudo assim. É o j ú l i o que tá tocando. Caralho, caralho, caralho, caralho, caralho. E dá e dá tudo. O Alinho sem f o d ú r i o r sou Peladão, sou o Grande Jamão na área. Já estão curtindo o h o b b y hoje também, viu, maninha? c o s o l a n d o e l n h e n e u i n h a o h o m b b i e É o Robbie,、ah, d á l h meu Robbie. Rodrigo do Ouro. Vê se vocês me lembram a i n d a m a r c i n a l do Fábio e Jean, Marcelo, lá na área. Grande, fortíssimo, Marcinado l e r i E o Didi da Calvin Guy comigo. Que prazer receber o Didi comigo hoje, viu, m a n i n h a Tá no home. Rindo, é papai. É, home. Hey, hey. é muito mais emoção. É, baseado, e o meu parceiro Ivaldo Paladar tá no home. Manivaldo. Quero ouvir vocês cantar bem alto, desse jeito aqui. Joelma Cuchivinha. o Eu quero ver a galera da direita, da esquerda, do meião, a galera do camarote soltar a voz agora. Vai! みゃべんとんぼのな、ファ プーチンの手をイかむ Playboy também, você no meio, Rei da g i n a s Giro pra baixo, Fortíssimo Will, a Rodriguira e Jeyvane s o l t a n a á r e a Massinha Solteirinha. c h e g a aquela hora que o cara quer agarrar a menina, pega ela, mete no meio do sarão. Dá aquela rochada gostosa, papai. よいしょ、よい e ょ、e s しょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よい O t i g também da Call of d u t Cry. O Beto Leite também. Tá na área. O meu parceiro Marcinaldo tá no hobby. Bora, garoto. Vai com a minha a l e h o j e ninguém é de ninguém. Vai com a minha a l e HT. Bora, Bruninho Leite. Tá no camarote. Marlane. Marlane Cunha. Olha só, Juninho. Meu pai João b r a s e t t i também. O SUN. c r i s i n a Anília, Raiane. Toda a clube de canalha. Viu, b o n i n h o Tá no hobby, meu gente. Aqui com a gente, abraça o garoto aqui no Júnior. Cita essa vantagem no meu, no seu, no nosso Robson. Fude a i Tuíra. Tá só no banheiro, né, garoto? De... Olha o pôr no passinho, tá todo mundo a lado do r o b s Bonequinho. É o bonequinho, é que é todo mundo parecido. <risos> Galera do s e r v i l h a hoje aqui de banheiro. Eu passei o áudio pra gente também, de u o na área. O Major Rafinha Ramos já comigo, o e l d a Calvin Klein, meu parceiro w a l l a c e n ã o vai Melissa? Já tá comigo, o Eldo Ouro, meu parceiro de d i r a Calvin Klein também, Manino. Ele, meu grande amigo. Rapaz, o Rodão da Cruz, hoje o presente da Manino na área. Mora, meu parceiro, Lulu, você aperta. Alô, v a g u i h o João, vamos assim. Onde você tá? Na mangueada. t i É o aniversário do Jefferson e o Júlio. Vai tocando daquele j e j u o Alô, Jefferson. Medida por que? Não pensa mais em mim. でも私はれをです。た Oh, meu amor! おめようございますおはようございますおはようございますおはようござはようございますおはようございますおはようございますおはようございおはようございますおはようございますおはようござ O lobo sem freio. Daqui a pouquinho tá todo mundo morrendo. Essa aqui. Eu costumo dizer que a música.